Гнідко, і замовкаєш, наче тобі вмить замок накинуто на рота Бо в темному кутку, в який цієї ночі ти з печери привів гнідого коня Лиш грибинясту білу курку видно Курка моститься на гнізді, щоб і Та, потривожена, сердитим кудактенням вибігає за поріг де який кінь, вони дід гордій? Корова вже на пащі, баба килина пасе. Ось курка ніяк не вкублиться. Де кінь? Де кінь? Де кінь? Куток у хліві, затягнутий павутинням, Повжирав дерев'яні делюки ребра. Ось тут стояв цієї ночі. доторк гриви досі чуються на пальцях. Вогке дихання кінських ніздрів, досі лоскоче щоки. Дід Гордій крутнувся сюди-туди по хліві, Та й подався латати свою саджалку, Бо ж на Дніпро готується по рибу. А ти, як приріс ногами до підстилки, Та мерви в хліві, не зрушиш і тримтиш, Наче оті степовики ось-ось нас доженуть а гнітка нема, щоб порятуватись, наче із грає хижих птахів налетить. А як порятуватися від них без гнітка? Княжа гора, овінчана корою сонця, простирається вдалечінь незбагненною загадкою, від якої не можеш відірвати очей. Наче зором прагнеш проникнути в глибті її загадки, знову побачити все те, що привиділося цієї ночі в печері угледіти гнітка, бо він таки повернувся туди. А баба Килина, прочитавши твої думки, жебонить голосом струмком. Лиш у печеру не заглядай, бо там ніч стоїть, а дня в печері не буває ніколи. Звикли купувати хліб у сільській лавці, то мати принесе кілька. Буханок то дід гордій, а тут баба Килина ще зранку, як затялася, спочу та й спечу хліба. Мовляв, чогось скучала за своїм, так хочеться й замісити, і запах тіста понюхати, і в піч позаглядати, коли хліб гнітитиметься. Мати посміювалась з цієї затії, а баба Килина з дідом гордієм і борошно внесли з комори, і замісили на криничній воді у старій дерев'яній діжці, про яку вже і забуто було на горищі, а вона таки знадобилася. Дід Гордій уніше з двору до хати нарубаних дров гуманів. Березове поліно покришив. На березовому вогні печеться найсмачніший хліб. А вже на дубових дровах не такий. Назбираємо з онуком вишневого гілля – Воно такого духу дасть, що ох. «Ти на толоку до Джуса збираєшся?» – спитала баба Килина. «Вчора кликав на сьогодні. Ад?» – виходив по всіх толоках. А тут ад. Джус уже не для себе і навіть не для дітей ставить, а для онуків. Дід Гордій мовчав довго, а вуста важко розімкнув геть перегодя. Як же це я піду до джуса? Хліб печемо. Ага, хліб печемо, згодилася баба. А ти надивуватися з них обох не міг. Бо хіба стільки клопоту багато біля тіста, що підходить у діжці? Спіє тісто в діжці, хай собі спіє. Хай баба Килина ворожить над замісом, а дідові можна б і на толоку скочити, бо нова хата – Он як просить людських рук. Я на толоку, ти попросився. Ось я тебе потолочу, це дід Гордій, за твою толоку. Так ви ж самі навчали, щоб не цурався пособляти на толоці. Навчав – пособляй, тільки до джуса зась. День той, як свято, бо й сонце святковою хлібиною у небесах. І яка тільки вправна та похватна господиня з княжої гори чи з якогось іншого села випекла таку гарячу золоту паляницю, що завжди свіженька, не черствіє.